Capitolul 4. Idei religioase și criza politice în Egiptul Antic 25. Miracolul de neuitat. Prima oară. Nașterea civilizației egiptene n-a încetat să-i uimească pe istorici. În timpul celor două milenii care au precedat formarea regatului unit, culturile neolitice au continuat să se dezvoltă, dar fără modificări profunde. În mileniul al patrulea, însă, contactele cu civilizația sumeriană provoacă o adevărată mutație. Egiptul împrumută sigiliul cilindru, arta de cu cărămiz, tehnica construirii corăbilor, numeroase motive artistice și mai ales scrierea, care apare brusc, fără antecedente, la începutul primei dinastii, în jurul anilor 3000. Dar foarte repede, civilizația egipteană a elaborat un stil caracteristic, manifestat în toate creațiile sale. De singur, condițiile geografice însă și impunea o dezvoltare diferită de aceea a culturilor sumero-acadiene, că spre deosebire de Mesopotamia, vulnerabilă invaziilor din toate părțile, Egiptul, mai exact Valea Nilului, era izolată și apărată de deșert, Marea Roșie și Mediterana. Până la năvălirea Hixoșilor, aproximativ 1674, Egiptul n-a cunoscut pericolul din exterior. Pe de altă parte, navigabilitatea Nilului permitea suveranului să guverneze țara prin intermediul unei administrații din ce în ce mai centralizate. În plus, Egiptul n-a cunoscut marile orașe de tip mesopotamian. S-ar putea spune că țara era constituită dintr-o masă rurală, condusă de către reprezentanții unui zeu întrupat, faraonul. Religia și mai cu seamă dogma divinității au contribuit de la început la modelarea structurii civilizației egiptene. După tradiție, unificarea țării și fondarea statului au fost opera primului suveran, cunoscut sub numele de Menes. Venit din sud, Menes clădind noua capitală a Egiptului unificat la Memphis, lângă actualul Cairo. Acolo el celebră pentru prima oară ceremonia încoronării. Apoi, timp de mai mult, de 3000 de ani, faraonii au fost încoronați la Memphis. Foarte probabil ceremonia culminantă o repeta pe aceea inaugurată de Menes. Ea nu era o comemorare a isprăviilor lumenes, ci reînnoirea sursei creatoare prezente în evenimentul originar. Întemeierea statului unificat echivala cu o cosmogonie. Faraonul zeu întrupat instaura o lume nouă, o civilizație infinit mai complexă și superioară a celea a orașelor neolitice. Esențialul era de a asigura permanența acestei opere efectuate după un model divin altfel spus de a evita crizele susceptibile de a zgudui fundamentele noii lumi. Divinitatea faraonului constituia cea mai bună garanție. Întrucât faraonul era nemuritor, decesul său însemna numai translația sa la cer. Continuitatea de la un zeu întrupat la alt zeu întrupat și prin urmare continuitatea ordinii cosmice și sociale era asigurată. Este remarcabil faptul că cele mai importante creații sociopolitice și culturale avuse să în timpul primelor dinastii. Aceste creații au fixat modelele pentru cele 15 secole următoare. După dinastia a 5 aproximativ 2500-2300, aproape nimic important nu s-a adăugat la patrimoniul cultural. Acest imobilism care caracterizează civilizația egipteană, dar care se regăsește în miturile și nostalgiile altor societăți tradiționale, este de origine religioasă. Fixitatea formelor hieratice, repetiția gesturilor și a ispărilor efectuate în zorii timpurilor, sunt consecință logică a unei teologii care considera ordinea cosmică drept operă divină prin excelență și vedea în orice schimbare riscul unei regresiuni în haos și deci triunful forțelor demonice. Tendința desemnată de savanții europeni ca imobilism se străduia să mențină intactă prima creație, căci ea era perfectă din toate punctele de vedere, cosmologic, religios, social, etic, etc. Fazele succesive ale cosmogoniei sunt evocate în diverse tradiții mitologice. Într-adevăr, miturile se referă exclusiv la evenimente care au avut loc în timpurile fabuloase ale începuturilor. Această epocă, numită Tep-Zepi, Prima oară a durat de la apariția zeului creator deasupra apelor primordiale până la întronarea lui Horus. Tot ceea ce există, fenomene naturale precum și realități religioase și culturale, planuri de temple, calendar, scriere, ritualuri, însemne regale, etc., își află validitatea și justificarea în faptul că au fost create în timpul epocii inițiale. Evident, prima oară este vârsta de aur a perfecțiunii absolute, înainte ca mânia ori zgomotul, ori lupta, ori dezordina să-și fi făcut apariția. Nici moarta, nici boala nu existau în timpul vârstei miraculoase desemnate ca vremea lui Ra sau a lui Osiris și Horus. La un anumit moment, ca urmare a intervenției răului au apărut de dezordina, punând capăt vârstei de aur. Dar epoca fabuloasă a lui prima oară nu s-a retras între relicvele unui trecut definitiv închis. Întrucât ea constituie suma modelelor care trebuie imitate, această epocă este reactualizată continuu. În fond, s-ar putea spune că riturile, urmărind deruta forțelor demonice, au drept scop restaurarea perfecțiunii inițiale.